اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت من للطاغين ما بل فيها ابا ان جهنم كانت مرصاده الله فرمایي یقینا زاد عذاب چې هغه جهنم ده كان ددا جهنم مرصاده ز د انتظار یا مرصاده مرچا نو جهنم د ناراد دلته کی بازی مفسرین اغفل الصراط علی زګ هر انسان چې جهنم جنت تزی نو اغلب لازما په کلی سرات باندې تیریږي او غد جهنم ده پاسه راغي باندې پریشتي دي او پری باندې کونډي دي کلاليبو حسق رازي حديث کې کونډي دي باغې باندې او انسان چې پاغي باندې نو بازه کل برک د बिजلې په شان دي بازه کا جاوید الخیل لا سونو په شان تی په تزمنداو بازه با زخمي شي پوری بوزي او بازه بداسي چې هغه با د خپل اعمالو د وجلاندي اور ته پرې وزي نو جهنم زاد انتظار دی یعنی په لسراته پاغي پرشتي دي بس راتینګي په چې کوم د عمله کته بیای یا کوونډی به را ټنګې خو د اغ ځای نه به تیرې دی نه شي چې کم معمنې دغه به الله فاظت کې خپل عامال هم سبب د غ تیزی تی به پرشتی بهم وي او هغه به تریږي په جه نمبالې نو ټولو دپارهځای د انتظار دی هر سړی به پیور تیریږې نوسوک به سان سره ت شيڅوک ران سر اسوک زخمونو حالت کې اوڅوک بهده. ری یوز لګه تفسیری مذهب پولیس را تخصنه نو ان جهنم اوګه جهنم نه مراد جهنم شي څنګه جهنم لفظ دي نو اقم د انتظار زید پای کې عذابونه دي د کافرانو د مجرمانو د تغین د پار دي دا غې د پرزاد نیولو دی دا غې د بر مرچد اغې به التګیزي نو که جهنم ته نه مراد شي لکه څنګه چې لفظ د جهنم دی نه د تواغینو د پرغزاد انتظار دی التګیبزی او سزا به خوري نو ان جهنم مکانت مرصاده ده د جهنم زې د انتظار خود چه ده پاره؟ لطاغین ده سرکش ده پاره مآبه زه واپس که ده ده لطاغین طاغین ده مراد کفار بدعکیده مسلمانان لکه روافز شو شیاغان چکم ده کفر عکیده ده خواریچ یا پا معتذیلو که ده چه د ده کفر ترسیده لیده نلتو آغینا ما آبا دید پارا د سرکشو ما آبا زی دوافصے لابیثینا دیپا درنگ تیرے اسی گبا فیہا پدی جہنم کے احقابا احقاب جمد حکب ده دہوراً لا متناہیو داس زمانه لا نهائه تلهو چه داغه انتحانه اگر جه بازی وی اتیا و کالو تا بازی و دوا و کالو تا بازی و یاو تا خودل دا کافر تاغین کم کافر دنو داغه دا پارا زمانه مراد شنو لا متناهی زمانه چه داغه انتحانه شده لوی لوی زمانه چه داغه انتحانه لا یذوقونه دی بن سکی فیہ پد جہنم کے بردن یخ نو یخا ہوا یذ سوریہ حوالے چه پد یخ نسر پد یخ سرہ د جہنم اغه گرمی د پکی د اغه لوگی د اغه غور اغه د پکی لکه ساپی والی نو بر نمورد هوا انبارده بازو لیکل ره یه هوا یه یخ نو ده سوری میخی او ده هوا میخواله نو یخ بنی بگی ولا شرابا شراب مایه تشا... ما يت... ما تلززن مایه شرابو تلززن سرای ده مزیده پارسکی از خوبا دیتا وینی زبی ملاوی گرم ابب ملاوی کی هدل ته نشرب اغه وبچه انسان فلزت سره اوس کید انسان دنا اغه یخ پیدا شیا دو گرمه شدت ختم شي د تن دی سواذل ختم شي ندا بني الا حمیما کوینو حمیما ما ان حارن انت هی گرمه نیز دا چمڑا دا نو و د چمله د مخک اوس وځې یو شو ډبهبره یو بکتلاړ شي او چې دن اوس ک نو کلې ملمی حمن فقط هم شو مخکې او کلې ملې به ټکې ټکې شي ی دومره ګرمې او ب چې هغه اوسې نو دننه کلې به مکمل ټکلی ټکلی شي الله د مونږ اوه دي. الا حمیمن مگرګرمه وو یشه دل او غساقا او غساق اغه وې نه زوي فف اغه جزاء او وفاقا الله اذا بدل د دینه کار اعمال د وفاق برابر وجزاء سيئه سيئه مثله تناکر اعمال ناکاره بدلی سمر چې ناکاره عمل عمل شرک ته کفر ده د کفر عقیدت نه د مرداغي سزا نه کار ده ګنټه یې ګرمه وبو ونی زیوی جزاء او وفاق دی ته باور کول شي هغه بدلان برابر د اعمالو دي ورپسی وجه الله ذکر کی پته لګرچی ما قبل کې کاپیران مراد دي د دې وجه نه بدلنه علوی دغه ډیر زمونه یخ نه ملاوی دل ګرمه ملا او بو ویني زوي دبولي انهم كانوا لا يرجون حساب زکه لوې د دنیا کې ووت د حساب عقيده نه دا خيرت د حساب عقيده دي کې د حساب عقيده نه و ضو به يات نه کې ذابه او نسبت کوو د دروغو زمونږ د لالو ته کې ذابه د درغ نوداات سر چې د آخرت ا کد د انسان نو هغه د خیر کارونم کو زهکه امید چې سباله ته میلا شي سان میلا چې دیو انسان دا خیرت اگیدهی نو چه حرام راشی نو اغسطرگی بچکی ویزه که سبال با ماخده نیسی لاس بچکی ایزه که دا اگیدهی چې سبال به ما اللہ تعالی نیسی دا اگیدهی زکه الله ما تا گوری ما با سر با اللہ بدی با حساب که او چې دا اگیدهی نی نو بس بیا خو پارس ورزی پروائی نی که دا چه دا اگیده کم زوری پروائی نی. دا اهمه کید دی وای چې تو د کیګي حالانګه د کیګي او دو دوای ته شریعت خوللا اللهم بسمک اموتو دا لا پنومره مړه او ژوند کیګي حالانګه ته نمبر ژوند کیګي ہوتا ته وی چې ګورې وته کیګي خدا شپه دا نو اخرت مخه او چې پاسه نمبر پرسی ټول راز راوان نو ته پاسه خو بیا مرګ او ژوند الحمدلله احیانا بعد ما ماتن. ګوندې کلم مړک له وم داغه نه رست او بیا به زم حکیم نصار کېده ته بیا دا کېده مخکې چې ټول راست پدی باندې چلےږي اخرت کې دا ډیر بهتري نشې الله تعالی دې مونږه تاسو ته داغه استهزار نصیب کړي چې انسان سره د اخرت دا کېدی استهزار چې علامہ ته ګوري ما سره به حساب کېږي نو دا انسان بیاسی سید کوي او چې دا کېدې یا <سؤال> دای کمزوري نه غو په ګناه باندې ورزې د ګناه سوچ کې ګناه لټۍ باغي فخر کوي الله وی د دې د اکی د حساب او نسبت نسبته درو یوک زمونږ د دلایل <سؤال> ته کا قران دې که حديث ته د کائنات دلایل عقلي نقلي دلایل وکل شی ان احصینه په کتاب الله هر یو شی چې هر یو شی نه هر یو عمل دې احسنا هو را راغير کړي دي زبد کړي م دي پلیکلو پليکلوس نو ته پر استو په ستا باندې الله جل جلالو عمل ټول محفوظ کړي دي انسان چې خپل عمل نه مو ویني بل زه الله پرمائي احصا احصا الله والنسو را ګير راغير کړي دي زبد کړي دي او خلق ير کړي دي چکه انسان خپل عمل ویني دی به چغه وجدا خو عجيبه شي نه لا يغادر صغيره ولا كبيره الا صعده ذا شير نس ولوكي شي پره کي دي او نه سلو شي پره فمن فميه عمل مثقال ذره خير يرا ومن يعمل مثقال <سؤال> ذره شر يرا اورو کنا اورو کانه اني ذره د چینهغه مېږي و تاسو ډېر چینه کې پته عمل <سؤال> لګي زنه نه واچی بس پاڼه دي جوړ شي نخکاری دم رجیو مباللہ تعالی اگر ما مخکید د وژن وله غونه وله نې ګل په پدی انسان د خیر نه محرومي او دام نوټ کیږي کی. وړو کې خیر ب وړو کې نه ګنې وړو کې شر ب وړو کې نه وړو کې خیر ب پرې دینه وړو کې نو وړو کې شر نه بزان سکے بچ کې رمن وځدا وله انسان نه په د الله تعالی ډیر لوی خیر نا انسان دنیا کبر خیرت کسی شی مخروم شی نا دی وجه نا انسان دنکه حریص پکار دی کولی نوالی نکه ولی ویم نعون المعون راگ لی که ندی بمعون مونه معون سده وی یا پیالی و بو گفتی یا دبیو گفتا یا یا کودا شوتلی گفتا یا خشاکی گفتا یا ل 70 روپې وخت خبر دا یا نسوار چوندو وخت چوندو ول اکثر شو مین نسواری زړه دې شو خبر دا تا له يو سره فلاره ټایم ګنده يو دای جده اکثر په وانو خبرو یو يو بيډابه ساتلې واغه با خالي يو با ايګي به خپل نسوارو خبر دا تا له انا معمولشي نسوار په بارها لګه خدانه وې چې خشه رغه من کولې خو معمولشي من کول دا دلګینه کانه انسان پرتباندل وی خیر نه محروم شي او د علی کې لیکي کینه وړو کې هر یو شی الله وای احسائنا و غمو ثبت کړه راګیر کړه د کتابه کلو سره نو دیته و شي فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب فذوقوا اسکه فلن نزيدكم هر غذ آینده کنا سیوا کو لن لمزارد لپاره استقبالی زمانه ده پار رازی عربه کی مونگ هرگز آینده که تاسو ده پار نه سیوا که وکو سیوا که نو عذاب هستب سیوا مون صرف عذاب تاسو ده پار آینده که بس صرف عذاب ده پاس عذاب و من شکلی هی ازواج کس ما کس هم عذابو نه دی او دا پا جهنمیانو بنده سخت آیات ته او ساں آبی زکا چه ده میره بان زاد ده ترپ داغی ده د داده نعومه ده اعلان ده چا انده کیстаў ده پرموکمل نایم دی دا وکتا سټ سې سې واقعي نه سبا سې واقعي بس صرف عذاب الله تعالی دی موږ په رحمه او کرم سره داګه نو ساتي ورزې کوه کې لیکتي وای ورزې کوه هند دې دی وای په میم او سو للمتقین مفازا یقینن د پريزګاران لپاره متقیصه تا ہوئی بس یہ زان دنیکه حریصوی ځان نیکی کوي موس کوي زکاة ور کئی عامال کئی او دگونا نا زان بچ کئی بس دا دو خبری بگی دی تا فریزگار ویلی کی اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ يَكِنًا دا فریزگاران دا فارا مفازا زیده کامیابای دی جنت شا یا مفاز مزدر دی کامیابی دی دا غی دا فارا کامیابی سا دا اللہ دی دار دی جنت دی نه ماتونه دي لازب نه بچاو ده حدائق واعنابا حدائق باغ لري نو حدیکا اغه باغ ته ولیکیږي چې باغی باندې دیوال ته وي باغ کې دنه میوې داري ونی ناګه ته حدیکا ولیکیل او کور کې خلک جوړ کی چار دیواری تینو کې باغ کې میوه علي بوټي وکړي ناګه ته حدائق ولیکی واعنابا او انګور دي د انګورو باغونه دي خصوصا دا ایزان لېکر که دایو بهترین نمت دی و کو به اترا به او نه کېفیږلی دي اطررا به همزول نو کوب په ماه به نظان پو کې کو جمعه د کاائب د عربی کې اغ نتته ویل کېږي چې د غې بدن د دو نهغاې. دیتو ولیکیږي عربای کې ما هو تاسو معنا او تا کله پیغلی او پیغلی چې وینو ددا بدن بعضی حصے هغه उचितینه هغه د ولیکیږي پیغلی چې نه ک او اترام تر حب حمزو لته وی هم عمر نو خلا چې د خاون نوړی نو کومک لې بیا مشهنه لنجي جگړی او کمشری اباین نو بیا مغتا کل خی بیا سر نو سر و جنت کې منه نه وی چې عمر کې به کمی او نه بدای چې هغه ماشراني یا بیگاني به دي ته باکل خاينه همزوري به نام زلتیا دې دا وی هغه کې یو بن سره برابر وی هغه لوم برابر یو کې دا شیونه نه لري جنت کې الله تعالی پرمې کوايبه پیغلي دي نه کوي او اترابا همزوري به هم عمر به د دې جنتانو سره وکا سن دیهاکا وکا سن او پیالے باید شرابو لوخی باید شرابو دیهاکا دکت او دا شراب بدا سنی چه انسان باندې سر دا دیرا ولی یا پا اغزا باننی گڑی بڑی چې چرسیان چه چرس مرسوس کی بدلارا بددین زان بچکے نو اگه که دا شینشتا دا اغزا شراب چی دید الله اللہ دا سنی دی پیدا کڑی آغا د دې ځینې مختلف چې هغه انسان نه دی لیدلی هغه کې الله تعالی لذت او صحت هدي هغه کې دا خبری نه او د هغه ځانونه او د دې ځینې نو صرف د ظاهري مشابهت ورنه یو صرف هغه د جنت پوره هوګلې دی و وعده کلو د ودرې میشتو چې بیا کور ولا خواتلو الټه ولوردی ندوم را غ صرف غلي دو زره دنیا کې غ م نه دو سر د دې ځای نه مته دا غ ز نه که ک ز نه نه دي که م وی دي ک باغونه دي که شراب دي دا صرف ظاهري مشابهت ته انسان دنیا کې دا و نه ورنه د دی ځای او دا غ ز دا اس مناسبت نشته هغه د ستر ګل د دې نه د انسان زين تر د لشي چکر و حقیقت به وتبياس شي مالوش مزنه عالمي د نړیوي صباحه ان جهنم ما يگينن جهنم چې دېکانه مرصاد زده د انتظار لی تو غینہ د پارد سر کش کون کو ما بازه د واپس کې دوه د ورته دے لا بیسینا او سیدن کې وی فیه په جهنم کې احکابه د زمانه لا یذو غونه دی بنسکی فیه په دې کې بردن سه خون یا هوا نه خسوري ولا شراب او نسسکا کو د مزي یعنی اوبو الله حماً مګګمیو يش لوب وغ سا کا او نو ونیو ز وي جاندي ت کوول شي جزانان بدلهويفاقا برابر دا معلو ان هم کنن قانو وودي ن نوود لا يرجونه چېدي ک دنسات لا حصاب د حساب دا خیرتو وذو نسبت د در کوو بیاآ نه د نسبت د وا ټول شیانو هر یو شی لرا اساس نه ولا موږ را ګر نو تهویللي کېږې فضوکوو فسووسکه فل نځې د کوم فیر کېزمونږ نهېوا کو د کې تاسو لره الله عذابه مګاضاب د پان دبلذاابو ان لل متقینا یا کډپاره د پرهزګارانو مفازه کااببي دا زیای د کاماب به دهدا کا بهغونهدي وا ن به وګور دیوه کووا به او فغلی چې نه کې شراب دی ها کارکو الحمد لله رب العالمين ولا عنقبت للمتقين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن احتلى من زينه بزيت الايمان واجعلنا من المتقين ان نسعى في فضلن